Відпочиваємо перед дорогою. Юра, ти мені марки не клей. В чому справа? Та-та, «Да, да, зам'явся Юра. Місцеві обіцяли цю, як її, вар, вар, варваро-міївську ніч влаштувати на останок, випали відко. Софія прожогом вибігла з кімнати, Дурепа наївна. Цей чортів зек приперся з нею бесіди бесідувати, чаї лимони розпивати, а сам всю бандоту послав лякати дітей. А може не лякати? Морозом обсипало спину. Від цієї публіки чого хочеш, можна дочекатися, і чого не хочеш теж. От чому так тихо? Студенти, вчувши про погроми місцевої шпани, зачинилися в кімнатах, забарикадувалися і навіть в туалет боялися виходити. Якийсь крик почувся з вулиці. Софія вибігла на двір, Максим за нею. Ти обіцяв, hysterichno волав гострий, ти обіцяв, що в останню ніч відведемо душу. Вона мене образила. Я що, фраєр? Зопалу гострий наблизився до жори, який стояв, загрозливо напруживши м'язи широкої спини і вчепившись пальцями брудних нігу землю, немов круг у гілку дерева, на віддаль удару. Короткий рух правицею, і зігнувшись удвоє, навіть не встигнувши зойкнути, порушник порядку, скорчився в пилюці, безтямно лупаючи очима і не в змозі вдихнути повітря. «Дайте йому водички», – лагідно кинув одному з наближених, що стояли біжнього, готові до послуг всесильний володар. «Всі додому. Побачу когось тут. Нарікайте на себе». «Повідриваю». «Скаржитися будете дільничному і матусі, а ви у трьох залиштеся і пильнуйте» найнаближеніші шістки запопадливо закивали головами. «А ти чого вибігла?» – обернувся до Софії Жора, десь усередині задоволений, що вона бачила, як він однією рукою розправляється з неслухами. «Це мої люди і мій клопіт. Ти ними не керуєш». «Я?» – я злякалася, – щиру правду відповіла Софія. «Боятися тут можна тільки мене», – свідомий власної сили відповів Жора. «Ходімо. Нам іще довго тут сидіти. До ранку». «Ви? Ви будете з нами?» – з надією в голосі запитала Софія. «Та доведеться. З цим дрібним фраєром буває, що він не з першого разу розуміє». Колобок принесе ще, кивнув він найкруглішому із наближених, і той покотився виконувати наказ, не питаючи, що принести. За кілька хвилин на столі з'явилися ще дві пляшки кислуватого рубіново-прозорого вина, яке тепко пахло виноградом Ізабела. Манала ніч. Остання ніч з Максимом. То подумав, що вони проведуть її в компанії з неголеним убивцей. Жору прорвало. Він давно не розмовляв із звичайними не свого кола людьми і тепер намагався показати власну вищість, чудово усвідомлюючи, що їхні світи ніде не перетинаються. Інтереси зовсім різні і що він для них як не випендрюйся Іншого поля ягода, і навіть не ягода, а бур'ян. Вони можуть його боятися, ненавидіти, зневажати, з доброти своєї навіть співчувати, та ніколи не вважатимуть рівним собі. Ото він і розповідав усілякі дивовижі зі свого життя, з яких виходило, що саме там у тюрмах і таборах перебувають найкращі з людей, яких туди закинуто завдяки підступам клятих ментів.